Ні за що. Ні за що. Хай топчуть ногами, хай глузують, хай беруть у нього честь, сором, усе. Хай тільки не відбирають можливості почувати це їхнє топтання, глузування, плювання, сором, ганьбу, біль, муки. а що там біль, муки, сором, честь, ганьба. Це ж мізерні, мінливі. Скоро минущі частинки одного великого, Вічно єдиного і напрочуд гарного, Що є на світі. Життя. Нема життя і нема нічого. Ні чести, ні сорому, ні чеснот, Ні злочинств, ні радощів, ні болів, Ні цієї милої, дорогої, найлюбішої, Смердючої загидженої соломи. Нічого. А ця не розуміла того, от вона лежала собі й уперто гострила свою ненависть. Вона розкладала вогонь жертівника, на який покладе її його доктора, в ім'я своєї ненависті й чести. А спробуй сказати їй, що вона, в ім'я вищої чести, в ім'я врятування життя другої людини повинна піти й віддати свою честь. Що вона на те відповість? О, ні. Цього їй натяком не можна казати. Бо вона догадається, спалахне, стрепенеться і тоді вже ні за що не допустить, щоб піти до Єремеєва. Вона вистрибне наперед і знищить усяку можливість урятування. Так нехай же краще стрибає потім. Нехай боронить свою честь а він боронитиме свою. Єремієв мусить повірити. Проклятий. Коли ж на те вже піде, то доктор зможе дати йому найвірніший доказ своєї щирості. О, він нічого не скаже йому про її наміри. Він не знає, хто вона, що вона. Він тільки знає, що в неї в кишені є ножик. І більше нічого. Ну, поганенький собі ножичок, старий, тупий, але хто його знає, що в може навіть Одножечка статися, а вона все ще не могла примоститися, Сувалась по соломі, крутилася з боку набік. Здається, сідала, потім знову лягала. Ви не спите, докторе? Дійсно, ця дівчина мала його за якесь нечутливе опудало. Ні. А що? Та я так, вам не холодно? Ні. Тут страшенно дме. І, здається, миші бігають. Так-так, у грандотелі на тім боці, може, трошки тепліше і не бігають миші. Але це є грандотель інший. Що ви мовчите, доктори? На що я маю говорити? Вона знову сіла і довго втузилась у темноті, закутуючись чи вмощуючись. Іноді щось шепотіла про себе. Очевидно, прокляття кацапові. Усіння вже було вже зовсім тихо. Полягали спати. За віконцем невгамовно гасав вітер і тоскнувши листів соломою в розбитих шипках. Часом чиїсь важкі повільні кроки чулись за стіною, то ходив вартовий бо під вікнами. Справді бігали миші, дрібно дрібно шелестячи соломою. З-під низу тягло вогким холодом. Доктор скрутився бубликом і щільніше закутав ноги. Надха стала менша. Коти на плечах знову попустили кіхті. Так-так, він, він не віддасть свого життя за примхи якоїсь дівчини. Не віддасть. Це тільки в мелодрамах на сцені. Таке дурне геройство ефектне. А тут, у цій конурі, в цьому жаху, тільки смішне. Вибачте, докторе, мені дуже холодно. Я... Я не знаю, що таке. Дозволите мені лягти ближче до вас. О, прошу. Вона пересунулася до нього, весь час обмасуючи руками його ноги, спину, плечі. Доктор по цих руках почував, як вона вся трусилася. Дрібно-дрібно. Зовсім так, як трусило його. Коли б не знати, яка вона, то можна було б подумати, що й на неї діяла майбутня подорож на той бік. «Лягайте спиною до стіни, так тепліше буде», – порадив він. «Добре, спасибі».